من اشرباني ريجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا صابري قرب صورتي مالم اغصو به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبضتها وكذلك سولت لنفسي سوره تواه شروعا بدايه تسجيل التبليغ او باغی باندی تفسیلی واقعہ د موسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ وشپک مقاماتو مشتمل ہوا دا شپکم مقام شروع شروع شو دا آیت نمبر تریسینا وما آجرکا ان قولک یا موسیٰ ان قومک یا موسیٰ موسا علیہ السلام دا الله ملاقات او میقات تتل او دن تقوم په شیر باندي اختقیدل واپس یې واندی موسی علیہ السلام او وسو خبردان اول دا قوم سره خبري بیا درور سره او اخر کې د ساميري سره قالا فما خد بغيا ساميري ساميري ته وای استس بايسو سچ اندر شو وشو چې دا شی په جوړ قوم د بشر مبتلاګ سامیره منافقو د اصل کې بني اسرایلی نه دي د فرعونانو د قوم نه دي خو اسلام ظاهر کړو د سر راغلې او بیا په منافقت خو لیدل تا لکه څنګه چې نبی رسول الله پر دور کې عبد الله بن ابي بن سلول المنافق مداره ده دا موسی عليه السلام په مرګورو کې منافقانه تور راننه وته موسی عليه السلام د تپوسو کو فما خطب کیا اسميري سو شان او سبب ستا اس اميري د شرک دې ولي جوړ کړ قوم دې په شرک وري مبتراق هغه دغه جواب کوي او وجه بیانوي وروندا یاد مون شو رو کړو چده که عام ترجمه عوام تفسیر خدا ده قالا سامیریو بسر تو مولیدل بما اغس لم یک سرو بیه چده بنی اسرائیلو نولیدلی فقبستو نما قبضا اکڑا فقبستو قبضتن مارا واغس یو موته من اثر رسول دا اغه خو د نخي دا اصل دا جبريل امين فنبستوها نو دامه بیا په دیسخي کې ورزول او سخي خبري شروع کړي بيدا داسې چلو چې کله موسی عليه السلام په دریاب سمندر وروړید نو جبريل امين راغلو نو یې د سامري د جمبرلی امین اصلید آی چې وې خپکی خو ناځه به شینش یعنی رازر اون بش سميري وینځه څو کمال پکیښتا چې اس په یګری او زما کشنکیږي خوشسته پکی نوراشا د اس دغ پو آغا آسا خورزان سراواله چلټه و پکار شي نو خور یو موټه راواغشت د انسرې خې و کله چې ځخه جوړ کو نسخه کې واچو نو وي ځخه بیا چغیوالې مطلب دا مطلب بنه نه دا تعشير کمزورې پې باندې مفسرين رد کوي بلکې وې دا روایت بنا ده په اسرائیلي روایت باندې اسرائیلی روایت او اسرائیلی روایتو کې د اسرائیل او او دې هود خپل مقاصد د روايت جوړولو کې مقصد د بنی سړی لدارې چې هغه د خپل مشران او هغه شرم بټي شرمې سو شرک کړي وکړ او دا خبره چې لکه دا اساس او مشران باقلو چې د ځخي عادت کو نو دی ولدا جوړ کړه دا روایت نه چی دا شرک نو او دا تبرکو دا جبریل یامین د خبر تبرکات موږ د غیټه ازیم احترام کوو موږ شیخ نه ده نو اڑاندو مفسرینو همدغه خبر را نقل کړي تحقیق نه ده خبر اصل غلا چې دیمه ده چې په دغه تفسیر کې اسرایلی روایت کې پته کې ډیر زیات تقدیر د عبادت راځي او د فصیح کلام نه د خلاف فصیح کلام کې تقدیر ډیر او دیکی دون تقدیر ده بوره ده اصل ده سی جوڑه فقبست و قبضتن من اثر الرسول پران خدا ده او چه اغا کې که اغا آما ده خوروالا کمچه اس لئی روائل دیکی با تقدیرات رو یو بداج دا, دا چه فقبست و قبضتن من اثر الرسول اے من اثر حافر فرس الرسول من اثر اثر حافظ فرس الرسول رسول, رسول نمارا ما رواغس آسار دا دا دا نو م라이 جبرئیل کنا تفسیر اسلام ما را واغز اغه آثار د پو د اس د جبرئیل یو خبره دوت <coughs> او د سینور نو یو خدا انتهی زیادت تکلف ته په عبارت سازه کې ترجمه د فصیح کلام نه خلاف او بل د اسرایری روایت تفسیر روح المائی کبیر راضی او سرادجل منی بدر غیرت کوي او ای چې قول سردارې منادا چلوسي مونکو اصل کې دلت بصارت دا یو بصیرت ته یو بصارت دلت دستور بصارت نه نه مراد بلکه بصارت د بصیرت نه ماخوذ او بصیرت څه علم ته وای علم او پوهه دی یوسف او, او قبضه منصر الرسول قبزين مراتبې ديري فقبست قبضنا تعویداری او من اثر رسول اثر نقش قدم د پیغمبر او الرسول له مراد موسی عليه السلام فنبستو نبذ د تعویداری پر غسل او غرزول مطلب بسي زامیره وئی قال موسی علیہ السلام متوی دا شر دی ولی جوړ قال دو یک با سر تو ز پوم ز پوم ب ما پاغه سلام یغ سرو بی چی دانو بنی اسرائیل پاغه عمر نه پوی دل ماخه پوی حاصل کړي ویل می حاصل کړي فقبست قبضتن من اثر الرسول نو قبضه میکړي وا تابي داری میکړي وا من اثر الرسول قبستو منګولې ملهګولې وې قبضهتن په منګولولو من اثر الرسول پنه ښکدم د موسی عليه السلام ز پویو مو د موسی عليه السلام تابيداري مي اختيار کړې و اول مي اسلام روړيو خو بیا فنبستو ه دا بيد د تابيداري د السلام او د پیغمبر مي پرې خو نو وکذالکم دارن دا تا کی دایری پروپوزل سوالت لي نفس مال زمانه پس خيستا سمانه دا کار دی ولی وکه وې ادارا تنفس خيستا کړل دمن ورنه اول کې زه د موسی عليه السلام تابعدارم هغه په دین او نقش قدم روانم خو تابعداري د پیغمبر مې پریخوا خو نفس را تدا شي خيستا کو شک مې شروع کو فلم گم را شو دينه په گم راځه دا څه مطلب دی را کم کومې سره <تصفح> موسیٰ علیہ السلام ورد ایخا بس خیرے اوڑا قاروی ورد موسیٰ علیہ السلام فاز حفظا رکشا فینلکا بیشکتا دا پاربی فیل حیات بجون کے انتقول چویبا لا میساس لا میساس مالا لا سمروڑا لا میساس لا سرالا مروڑا خیرے ورد اوڑا مطلب دا چھے اللہ دربان داسې سے پمو بیماری لګوه چھے خلک نیزی کی گی چھے بس گری مطلب سا چې دا پمو بیماری در باندې وړیږي چې د مخلوق سره یو ځای کېدنی زکه خلک ځان پسې کول پیرو کنا ځان یې پیر جوړ کړو ځان پسې خلک کول پیغمبر ته دا چې خیره وکړي چې ته خلک ځان پسې کې جوړه خلک د نړۍ او تختی نو بیماری په دا سه دا چې خارق وبې لګي دا خو چې خلک بې ریډل په دغه خارخرا ته منډې به مرآزه ملامه اسلامه اسلامه ملامه مریضې کې منډې به وال منډې وال دا سه په بیماری پیوړګې دا چې سروځي بات د اشاره دی ته چې ش چا جوړ کړی دی ببد چا جوړ کړی دی نو اللی دپ ق سې په پم باې ببیمایت م ک و نهله کمدن او یقینته د پاره وخت ده وا داعزا د فلن تخلفا خلفه تا سر به دغې خلافونه شي بل با خرت کې دله الله زاد در کوئ او خی چې د جوړ ک کړی ل دغم نندا را وړه نظر بورېلهله هکه اغبل حاجه تروا ته دلتی هغه زلتاलया کفا چتا میشې پاګمانی منجاور منجاور جوړ شوی اتو ګور هغه څخه ور راغښ ته سونی نه جوړو کنه هغه اوس ویلیک چې لا نحرقن الخامخ او بس وزو دا ویلی بکو ثم لنن سفن بیا با وډلو او تری وب کواده وزو دا بیلیم می پدریات کې نصب پاولوزولو دډولو سره بس خو ولا وی لیکو په دریات کې ورغوت بيدګه خدای شي نو خدای سو ګریوي انما الوهوکم الله بشکہ حاجترا واسطا سو الله دلی دی غلا لا اله الا هو چې نشله حاجت را مشکل کو شا سیوال أغنا بس یا کل شین علما رسیدلې دې هر د الله ایلم هر الله رسیدلې په اعتبار دیلم او تاسو دا خدای دای څنګه نو خبر قذالک انا قص عليك مما قد سبق داوس د دې آیت نمبر 99 نا د صورت طواحا دیمه سا پر دې کې تخفیف دې تفصیلی او ترغیب قران ته او تشجيع په بیان د مسالې توحید او وسره واقع د آدم علی السلام او د ابلیس د لپاره چه وره در ابلیت نزان بچکوه پنیسیان که کې ده کې ده مسله نکی ده توحی که ذالکو اندارنگی نا قد سواله که مون بیانو بتاوان من انبای خبرونه ما وقت سبق چې مخی تیر شوی د پخوانو انبیو واقعیت ده ده پاره چه ده که سبقی وقد اقینا نا تینا که مون درکڑه تا تمیل لدن نا دخپل طرفنا ذکره کتاب قرآن نو من آرادانو ہو چاچه مخواراو د اللہ دا دی ذکرنا کتابنا فا اینو بیشک ادا سڑی یا حملو یوم بار بکی دا قیامت پا رز ویزرا بوجو کنا خالیدی نتیا میشه بای پدیکه و سالا هون دیر بدویدی دا پار پر القیامت پا رز دا قیامت حملہ بوج او بار چا قرآن پریخ یوم پا دا رز دا قیامت یون فوق بسور پوکی بو بلشش پیلے که ونو شروع المجرمین آجاموک م زرقا <تصفيق> خرسترگی خرسترگی مانا شرمینده او یا <عوی> زرقاڑا انده بلی لکرستو برایشی کن و <وما> من آرازان ذکری فینا رو <لو> معیشتن زن که و <وانا> نخشروی مل قیامت عام یا <وانا شروع> تخافتون رو رو خبری بکی <باکئ> باینام پا خپل منس که دالا دیاری نوک <نبقى> و مزم <مزا> ازلگی ای او خپل که یو بلتوی <دوئی> اللہ بیستان ساس و دنیا کې وخنو تیرکل اللہ عاش را مگاز لس موه مانه 10 ورځې تیرې کړې و ټولتا 70 ورځې لسمانه 70 مونږ یې راکړې hội لاساتر به وې دنیا کې مډېر لګ وخت یې مطلب به مطلب به دی 6 وختو مونږ لر ډېر وخت پکارو نو علاوه مونږ ستاسو قران او ستوہی دین باندې لرو خو دون وخت نو ډېر ډېر وخت پکارډ نحن آلمو علاو امون سبان بمقاسبان یاقولون چیدوی وی از یاقول امسلو هم کلچ بووی پا په اغا قلمن و خیار طریقتن دلار پیت بار اغا موامنین معاهدین انبیاء و خیار بووی ایلا بستو ملک سیده ایلا بستو تا صبح نو تیر کرده ایلا ایامن مگر یوارواز ای لس نسی یوارواز سی نو ایمان خو بسیط شده کن اینی نن که مراکب ده نو غل ان اسپانیو بس بسیط ده نو, نو ده بسیط وانی را پارا ډیر وخت به کاری کیو ان پکاره ده یو روز هم کافیو ما ایمان رو له پارا ډیر وخت نو پکا لسره دین تیر کړی لسن سه یو رسې په رس کې ایمان رو له لیکې ده ولې منرو و يسالونک ان الجبال دا استفیف ده تفسیری و يسالونک او تپوس ک ایستانان الجبال په بارد غرونو کې دی وی چې ته قیامت راځي نو دا دون هټ هټ فقل ورتو یانسفها وبل ذی داندسبکی دلر ربی زمارب نصفه پداندس کولو لکه څنګه چې دا وړې داندس شیوا بی ځکنه د قصواله د هرنواله فیذر وها پریمجید ازمکا قا میدان وډاګه صفصفه هموارا لا ترافیه نبینی پدې کې ایوجه کندا ولا انتاو نډېره نبک ډېره پاتیشونه یا از این بدغو رز یا طبعون دایی دا خلق بروانی دایی پسی دایی نمورد یا اسرافیل علیہ السلام دا غش پیلی پسی بروانی او یا دایی نمورد دا دا غفل مقتده کنه دنیا که چی جا پسی تو لای وجلا او نبی کو گوالی لہو دی من لره پل دایی پسی بنیگ روانی و خشاتی لسوات او پس بشی اوازون لرحمن محربان بادشاہ تا پدغو رز څوک بکش نشي کوله فلا تسمعوا تب انوري الا همسا مگر کش دخبي کش دخبي کش دا باور چې خلک را روان دي یا همس هغه د سینې اواستوي خرش د دا دغبی چې خلک به ساسې نور خبرینی یوم عین بدو ورځ لا تنف او شفاعت او فائدہ باورنی کی شفارت الا مگر من داچا اذن الله الرحمان چې حکم کړی اجازه کړی ته مہربان بادشاہ ورضی له قولا او راضی شوی د د وینا نه وینا مراد ایمان ک چا دफार چې شفاعت کی نوید دا و صرف دا په حق کی قبلی چې چاله بارا اجازه کړی په دله څوک شفاعه وکینو قبلومه او الله د خپل ناراضی شي خپل نا مراد او خپل د کلمې د توحید او د ایمان او یا چې څوک شفاعت کوي هغه یادای یوم زین لا تنفع الشفاعه په دا ورځ فائدہ بنور کوي شفاعت الا من مگر دا هغه چې شفاعت وکړي ازن الله الرحمان چې الله د ته اجازه کړی چې شفاعت کوا وارزی ال ابو قولا اور ازی شوی دا اللہ دد دوانان په دنیا کې د الله د دین کاری کړي یا الله کوی ما بینې ديم پغه سبان پغه چا باندې پغه سبان بینې ديم چې د خلکو روان دي او ما خلکو ماغه چې د خلکو رسوي ولا یشیتونه دي هاتنی شکو نی به د الله د دې معلوم علم پر الله سره علم په اعتبار د علم الله باندې هاتنی شکو لري په اعتبار یعنی دا الله علم مقبل علم کې نشراوست دی. او دغه مطلب یې علماء باندې یعنی الله د مخلوق د حالتونو خبر ده سوق د شفاعت قابل نه سوق نه ده چالي اجازه تور کوي چاله نه ورکي وانۃ الوجوه او ذلیل بشي عاجز بشي الوجوه محونا دم تکبیرین الحی القيوم اگه ذات تا چمیشه جمده ده و تدبیر که اونکه ده عالم ده و قد خوابه او اعلان بوشی چه تاوانی ده مناسو حمل ظلما چه بار کرده و راوڑه ده ظلم و شرک تاوانی ده و مای عمل و چا چه, چه عمل کردی من صالحات نی و غمو منون ده معاهدی فرای خواف ظلما نبیاریگی ده زیادتی نا پا بدوکه چه ده سبونا کردن اللہ با اللہ زیادت سزا ورکی و او اونه د کمی کونا چې اجر برابر له پوره مېلونې شوینا وکذالک انزلنا القران ترغید ترغیب قران ام دا امدارم را لګلې د قران عربین په واځه حجبا وصرفنا واځه حجبا د عربه وصرفنا او چلولی منفي په دې کې منل وعید منل وعید د يرونا تخفیفات تخفیفات هم به بیان کړی دي چې خلق لاله هم دې د پاره شې داخله کې تقون او او شیطانی فرمانې خلاف فریدي او یوش د سولاحم یا پیداشی بل بارا ذکر اس بندون سیه په دې بیانو په دې کې وعده وایي دي یا سړې ویریږي او یا دې لپاره سنن سیه خبره پیدا شي فتعال الله الملك الحق مساله توحید نو چدې الله چې مالک دی رشتینه وراته جل بالقران نو ادب د قران تلوار مکوه په قران باندې من قبل ایو فزا اله کاو هیو مخکې د دینه چې پورشی تا تد دی وحي وقول وای رب زدنی علم نبی رسول الله ته وحي کيده ابتدا کې نبی رسول الله به تلوار کو جبريل امین چې به کوم ویلا نو نبی علیہ السلام بو وسرور سرور سرور په خلقو زولہ په یره چې سینا جبریل امین آیات ختم کیو معنی ایرو پاتې نشه ای ورسرور سرې خلقو پذ الله وینا جبریل امین ته پورو واکېرا چې خبره ختمه کی په توایه ورپسې شاته ادب دار او یری گما الله ن دوا کوا پر ربي زید علم سبلن پاتې کی نو دا ادب په خول لري نو دا رمو یدا ادب وسم چې استاد سبق یتم ځان سره لګیه اندو استاد دا سبق په دوران کې به ته غوغي ګرئ استاد چې کله ختم شي پیغام سره تکرار کوا زه نه چې تکرار کیا ځم ولا تاجال بالقران تلوار مګو په قران من قبل ايغ زليك و هي مخکده پورا کېدو نه تا تا وحیدا وقران وقولوا رب ذنیل ما الله ربمی وايا ربمی زیات کې زما علم علم الله علم کې هره نکيران ولا قضا من قبل داود دادم علیہ السلام او د ابلیس واقعه د د پاره بیانې چې ګور ادم علیہ السلام باندې نیسیان راغلو نو چرته پتا نیسیان را نشی دا مساله د توحید ده نه پاتې نشي نو دا آیات هم دا واقعه د تشجید په اړه ده ولی مسورت کې څه بیان ده تشجید ال تبلیغ دلته دا واقعه د ادم علیہ السلام او د ابلیس په دې مقصد تشجید ال تبلیغ د پاره چې تکڑا شه مسئله بیان کده کده موسیٰ علیه سلام او ده ابلیس تنه ده ده بیان ایر نکیل کسته آدم ته علیه سلام نکده چه وسوسوا چولو خبره تیره ولقد آهید نو یقینمو حکم کرویل آدم آدم علیه سلام ته من قبل و پخوا چه ده اون مخرا خوفه نسیه آغا تیره شوا شیطان تیره ایره کلو وی خوڑن و قصدانی خوڑن و گناه کرده و اینا نوالم نجید لو از ما نو مندل موندل را از ما قصد کهون که دا و گناه ای از من لیل خطیه دا گناه قصدین و پهیره تیشیده تفصیل اوس دا دی وایس قلنا او چموغو ویل الملائکه فریضه تو سجدوکه له ادم په طرف دادم علی السلام ته سجدو وی سجدو کړه ایله ابلیس شیطانونو کړه با انکار یو کو فقلنا موغو یادم ادم, آدم علی السلام ان هاذا بشکلا شیطان عدو الله کلا صد دشمن دی ولی زوجی کو استا بی بلم نفرایخرجنا کو ما اسناونو با ستا وسو داړه مین الجنت د جنتنا فتشق نو بژون بم تنگ شي دا یا ساتیل تا پتش قدمانه نه دا چې پتش خا بدبخت نه دا بصورتي اراض کې راشل تبز حواله ویم دلته تشقه جون تنګیدل د مشقت نه ماخوذې ښا د شقاوت نه نه مشقت نه نه فرت شقان او جونبم جونبم تنګشي دلته اوس پتا یاره ته ملایويږي بغیر د کارولو ریبرو او بیا با کړه دې نه دنیا کې به بیا پخپلا کاري رې به او بس تکلیف به کنه ان لکفل جن ان لک وا تھا انلاکو بشک استاده پار الله تجو فی حدا جل الله تجو فی نبت وګی کیږي په جنت کې ولا تارا او نو به برباندی جنت کې برباندی د یقینی او جنت کې چدې نو لګی نشي لګی نشته ان شوو نیشته نو بیا دنه مته نو به کیسه د پارې ال تدا خراس کا د لګی د پار نه ده د مزیده پار لوګه خدای کانی چې سړې بالکل دلوګه دراځه بس تنگ شي نشي دا شي تا ګورا یو لوګي سړې خوراک کوي یو لوګا نیو خوراک کوي چې سړې درې سلوټه مخ خوراک کوي دا لوګي نه کوي ها لوګه نه یو روټین نه او یو سړی تېس ندی میلو ټول اورزه او لوګره او پوری نو جنت کې دلوګه وجه نه خوراک نه دي دا مزیره پاره دی دا فن د پاره نبا بر بنديږي پدي نبا بر بنديږي پدي جنت کې جنت کې بر باندې ان شدا یاد ساته دا عارف کې پکاريي سورته عارف کې وانګه وېشګه ته چي لاتزمو فيها نبا تغيقيږي پدي کے کې ولاتزها او نوبدي ګرمي کې نو فوس وسایل شيطان وسوسه واچول دته شيطان قالويو آدم ادم عليه السلام حل ادل لوکا ايا زتا تنخم الشجره الخلد اغه ون داميش و ومولک او داسي بچي لا يبلى چی زړیږي نا همه شبه چهی بدی دارن همه شبه پده جنب دا اخره نفا کلا ده دوارو خورمین حاده دینا نفا فدت فبدت پس کارشو له همه ده دوارو تا سوآتو همه اغزانون ده دوی سوآت بدنون دوی بدنون مراد سورت عرف که بوایو مراد تداغ جنتی لباسی ود بدت له همه کارشو ده دوارو تا سوآتو همه سوآ بدن تا وی سوآ شرمگا تا نوی خواه سو سوآ تو هما بدنون دوارو, دوارو شروع شو اخصفانی چه خوستل وی علیه ما پزانبانی منورک الجنه اغا پانی دا جنت دا جنت پانی وی پزانی خوسته <تصفح> خواه پانی واری خوسته وی دا بربنشی وگن نخپل عورتی پدی پتاو نور خدا چه پا پان عورت چرت بٹیم نووسه سټیکر نه چې لګې ده تی ها او ورېځي چې اصل خبره دا ده دینه جنتی لباس او تیر عارف کې بمو و ان شاء الله تاسو به زها دغه حواله بمو مختصر ده جنتی لباس کې وته ده نو جنتی لباس جدا شیری او بربړنده جدا شیری مثال دا شی ری لکا د یو خاصې ادارې وردی یا د یو خاص ځای خپل وردی اي په پاکستان باندې عدالتونو کې جج چې کلا عدالت ترازیه او د عدالت په کورسې کې نينو غي او خاص قسم کوټو شیروانی دا د عدالت لباس دي و کله مچرازینو تور واسکټه چي دا دادا غي لباس دي نو څه مثلا یو جج ریټایر شو نو چیرې ریټایر شو غا شیروانی تل لري کی نو کم لباس و در باندې شو کنه غا عدالت غي یونیفورم ته نو آدم علی سلام جنتی لباسه جوړیو پدې خړلو سره د جنت نو وتر ورته یاله کارور وبځاله جنت دا کپړی کېدره نو دنه چې بربلو شو جنتی لباس یې لری شنو خوب بدن باندې کپڑا وا پردوا خدا پانی ولېګی دی د جنت ناروان دی نو دا پانی ځان سره بتورې وسیقاو بتورې نمونوړي څړې باخت د نشي چې روزي چرته ګلمل درته کی نه قشه نو را نه و تفقه و شروع شدوارا یخ صفان علیه ما چه خستری پزان بانی مورقی الجنه پانی د جنت واسادم و رب و فغاوه دقا زیده لگوست واسادم ظاهری مانا ده دی آساد عیسیان واسادم و عیسیانو که آدم علیه سلام رب و دخپل رب در بیسیانو کنی عیسیان سا دوگی گناتنو گناتنو گناتنو کن دقا دیو بر آدم علیه سلام بہت بڑا گنات کیا تا او آسا الکه ده آسا اینه نداسه ده ده متشابهاتو محکمات شتا اگه سره لگه مخامخ کاشاته انو فنسیا اندی صورت کیوه فنسیا ایرشیوی تو ولم نجد لو آزما ده گناه راده نوکده نو نوکده نو بیا فا آسا سمانه او معلوم ده ده چه سمتلا بشتا او محکمات تی ده آسا معنی گنی دی نداسا اغا مانوکا چه نسیه سرا موافق دا نسیه محکمات تی یو مانا داری دا یو خبره خدا دا چه عیسیان عیسیان او گنا دا پارا قص شرط تی گنا ستاوی چه قص تاوی را داری اگو ری لک احزاب سورت احزاب آیت نمبر 5 25 ایت سورۃ عذاب یہ 23 پارہ گونارا پارہ قص شرط ہے د دې آیات اخر تک ورهه مسلہ بل شروع دا اودوم لی ابا یہ و عند الله فیلم تعلم اباهم فیرفانکم فی الدین و مالیکم خو والے سارے کوم جناہن ګورئس والے سارے کوم جناہن نشتره پتا سبانه ګنا فیما باغسکه اختاتم بی چتا سو فتاش ویه په خطا کې ګنا ها نه نو پس کی ولیکن لیکن ګناشتا ما باغ کې تعمدت قلوبکم چقسنم کړی قسم وګور تعمدت قلوبکم نو ګنا ده په شرط سره قصد او اراده نو څنګه وتایسيان وی حالانګه قران خو خپلل ته طاها کې وی فنسیه ایرشی ویوتی ولم نجد لوازمه قصد و اراده د ګنا نه نو, نو چې قصد اراده د ګنا نه وی ایرشی نو دا تام مدد دی نه لګنه چې نه ګنا نشوا نو بیا فاسا سمانا نو آسا. مانا دا واسا معنا دا شو کې زموشه واسا په شکل د عیسیان کراغ ادم آدم علی السلام ربو د خپل رب, رب. ای عیسیان نو خوش شکل ظاهر د عیسیان جوړ شو اوس هم پېماش مثال یو وای اوس وو پوهی روجا فرض روجا حقا روجا دوام خبره حقا روجا او سخت ګرمي و سړې په دیلا روانو د دی جمعه سره جیرانی زی شه دل ته الکیولې دی او بیولې دی دنه اوس روژه را دا ګرمه جلواله د چکین اس خپه لپه لپه اوس کړي تا قتل لړکی دیاله لکه روژه خور دے. دا روجہ خوری کانا. ایر دی ها تاسو وې او ځخري کنه او سړی نه ایر نی ژوند نی ما ما روژه نه وري او هو زمان وغیرو نو چې د ک بس کړي نو د لارې لاروي ها ګونا ک روژه خوري شکل د روژه خور دی نو را روژه نه دی دا آدم علی السلام دانه خوړل ظاهر کې دا څې اخکاری دل جلاله خلاف وکړه فنشیه اتیرو لکه روزادار نه چیرې وبسی نو الظاهر بین کتون کې وتا روزا خور وایو نو روزا خور نه آدم علی السلام چې دانه خوړنه ظاهر کې ودا اخکاری چې لکه دافې خلاف کړل غونه کړل دوی نه فنشیه یی دی په خواصه پاسادم شکندایسیان کې آسی راغله اونورې ګناه نه کړ ګناه غځ کنه وکړه پاناسیا پمانه تفسیر باندې پویږي چې ټوله یا تونه مخې ته کې د نوترته د غوټه کې ګوره و غنورې پرې خور هیڅ سربس کې نو د دوی شپدي ته ګوره او شته لري دغه مصیبت ته موه د پیغمبر شان ډېر لوی او چتې مون الله مکلف کړي په سبا نه ها په دفاع د امبيو د زمون د زمو ها نن د لیډر په دفاع چو سی سوګرا پاشي کار کونه چې مونږ دا غصه پې کوه علاوه په دې غصه پې نیو مو معمول مونږ د پیغمبر په صفای معمول بعضي دا غصه پې شروع کړي انکه څه له صفای کې اسانه خبره انسانو غلطي ده بس خبر ده دا وایي کم کوم انسان غلطي ده غلطي دي شېوه ار سی چې خو چړتا پیغمبر او چړتا استاد او لیدر نو دا استاد او لیدر نو چت مقام د پیغمبر دی مانا با قیامت کې د استاز دا دیفا د دا لیڈر دا دیفانا دا پیغمبر دا دیفا تا پوز کی گئی که سبال قیامت که آدم علیہ السلام علیہ و گریوان علاج کی ما دا دی وی جواب بے سوک ورگی مخبر ادارا سی دا دیت عویل دا غوک واسا شکل د ایسیان کے راغے آدم و سلام علیہ السلام رب و دخبل رب فغوا غوامو مغمانا فغوا نو جونې تنگ شو جونې لا تنگ شو کنه پریشان شي دنیا تراغه دنیا کې کارارې باده زمونو جنگ شو قابلیت را پاسید هابیل یو وجو ده پریشانه شي دنیا سره سمج تبا هو بیا الله ورکه دل ربو رب دد فتاباله خاص مهرباني وکړه پدوا هدا او خو مضبوط کو نورې ورپسې وکړه چې څوک دونه یا تمره سلام تاسې راځي ایشتبانو مراد ایشتبانو مراد د ن و تغذری مراد او مې ربانی په وکړه دا نسیان او خطای متماق قال فلا ورته بتازه من هذین جمیع تول بعض کوم له بعض نه دو بعض ساسور بعضه پار دښمنانی دنیا کې استانه سب اولاد کې خدا دا دنیا کې قانون در لېګم فما یاتینکم کبس درغه تاسو ته منی جما تربنا خودن څخه قانونو کتاب فمن فمن امامیت تبع چاچتا ویداریو کړه ودايا زماده کتاب او زماده قانون نو لا یذل نو بغمړای شي ولا یشق نو ببدخت شي ابن عباس رضی الله مشکات کې نقل دي د دې تفسیر کړه من اقتدا بکتاب الله لا یذل فی الدنيا ولا یشق فی الاخره دا روایت شته تفسیر نو خدا نم پتہ ولگی چه خدا نہ مراد کتاب دے چا چے تعبیر اری گڑا زما دے کتاب فلا یزل نو دنیا کی گمراشی ولایس کو نہ باخرت با کے بدبختشی قران پسیتل دو فائدی دنیا دا گمراہ ہے نہ بچکی دل او دا اخرت دا بدبخت ہے نہ دل نو پاتی سش مز بیڑا پاش ہو دا فقران او چا چے مخواڑو تخفیف و من عارضہ ذکری چا چے مخواڑو زما دے کتاب نا قران ذکر قران تا وی. دا قران بنومن کی نوم دے او کنا گنومن یاو دا قران نون دے ذکر اننا نحنو نزلنا الذکر و اننا لهلا حافظون ذکر قران و من اعرض عن ذکری چاہے مخواڑو زما دے کتاب نہ فہین نہ رو معیشتن زن کا یقینا ددب جونوی تنگ دنیا کے وچون تنگ ش دد دنیا سزا او اخرت کے ونا شروع یوم القیامت اما او پرتب کدے دا قبر نہ فرصت قیامت اما لون قیامت کی بڑون پچی دا قران پر خوستو دو صد اغانې دلته قران بیانای یو دنیا کې ژوند تنګېدل نن دا مسلمان ژوند تنګ دی سره د ایمان د اسلام داوکه پریشانی دا دولتمن غریب بانګلې والا کچکور والا جونګړی والا سیکل والا موټر سیکل والا موټر والا فجیرو والا ټوله پریشان ها غریب عہدي والا غیر عہدي والا کاروبار والا غیر کاروبار هر سړے پریشان لکونو کړونو والا کله جيب کې تشتې نو اغم ټول پریشان دی وجا سره وجلا الله کتاب پر خوسلي نه دا الله د کتاب اقیدا نه عمل نماز نه سیاست نه حکومت قران پر خوسه شولې جون د انسان تنگ دی او دا خبره یک بار هم کړې و چې انيسبتی روحاني هي وو معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر زلیل زکیه قرآن امی برخی معیشتن زنگ جن تنگ شده مسلمان <تصفح> او داخرت سزئے ونا شروع یوم القیامت آما او راجم با کدوی پورد با کدوی پورزا قیامت بانیدون دے دا سڑے قرآن پر حسن دا قیامت پورزدون بیا با اللہ تویی قال وی, وی برب ازما ربلی محشر تنیا ما زلی ولی پور تکڑمडून وقت کن تو بصیر او یقینن دنیا کے زماس کرگی و غټ غټ اسکرگی می دل میں کولس خڑون دے قال اللہ بوتے 1000000 کی خبر ہوندے غران سیدا تاس کرگی و فاتت آیات ہونا تا تراغین زما یاتنا نو فنسیتا تا پرخسریو نو دغران وکذالک الیوم ان دارن نرز تنسا تہ ہیر کڑے شوی زما در رحمتنا وڑن میں پاس خدا بس خاص کسی ها دینو سا بوجهل ما بوجهل بیاده وی نا قانون واره وکزاری کوم دارنگ نزدی منگ سزاور کومن اغا چا تا اسرفا چه زیاده کئی دا لکیتاب سا دا قانون ده ولم یومین بی او یقین و ایمان لری پایاتونو د خپل رب دا خو دا دنیا غا سختی شوا ور بسید دا حشر اغا سختی شوا جهننم کې بسی والله عذاب بله او عذاب د خرت مه جهننم ش دوا غړیر سخت دی و کو میشه اخله نور دی او فلم یخله هم تخفیفی دنیا دنیا کې بازاب راشي ولیديته پتن نه لګې دلی زوړ تاریخ نه اولم له هم هدایت دلته په د بایان اولم یهله هم اولم یو بینلیک هم هدایت په هدایت عقللی او بیان اولم هدله هم آیا دو ته په عقل دا نه د معلوون شوي چکه ک نا سومره ډیرمون حاله کړي د قبله د دی مخکې منلوقرورون اقومونه یم شوونه چې د ګرزی را ګرځ في مسا کیم دهغی په آباددو کورو کې غزارړو وګوره که نه 라이پ کندراتو پورونو علاقو دوی دویګر را دی ای سر مې سکیډو تاسو رمدا شو ان وې شګف یزالک بدی کلاات ان خما خدارای للی لن نقلو لین نو ها د پاره د اقل مندو اقل مند دي نه برتوالی د سړو تاریخ نه دی برتوالی ولولا کلماتن او سکو حکم دنو الله قوتسنوي ګر زیرا ګر زی او د مخ کنا وخت مقرری کړه هغه وخت انتظار دی ولولا کلماتن په چارتانه مخ که چرتنوی حکم کلمه من حکم سبقت ده مخکنه مقرر می ربی که ده د ده ربستانه نولکانه لیزامه و با ده عذاب دی پوری جوخ شوی او سبه عذاب بر کرده خود چون که مخکنه ده اللہ یا حکم نسه مراد اغا حکم د محلت الله زان د پار قانون جور کرده چه محلت به ورکوم ده محلت یاده ولولا کلمتون که چرتنوی حکم سبقت مقرر دا روان دینه د محلت مې رب دې کده طرف درفستانه چې ستاره مهلت ور کوي نو کو چرت د محلت حکم نه او الله ځان د محلت قانون نه وي جوړ کړي نولکان علی زاما او بذا عذاب لزاما اوس دی پورې جوښ شوي اوس بالله با ور کړو او دین واجل مسما او په چرتنه وي غني اټه مقرره الله ور واخ مقرر کړي نو کو مقرره نيټه نه او مهلت نه وي نو الله با نو اسبال الله تبارک و تعالی خچوم کې د محلت قانون د الله دنیا کې چری اور چا د پرد ازاب وخت مو قرار دین و وخو پیرا شي فسبر انا ما یقولون دوست سلیډ مبلغ تا تشہی وکنه په صورت کې بل تبلیغ مسله بیان نو شیطان دن چرتا د مسلې رن کی موسی علی السلام توګه په دغه سی به حاضر بیان کا نو سره اوس سلی ور که مخالفت کی خلا خلاف کې سبق کې وې خلکو بده ردی بس غمي فسبر پس, پس کلک شا پا باور سبان یقولون چې بیا وایي دې در پسی وایي بده ردی وایي وای په مساله توحید او د الله د کتاب په بیان چې خلک بده ردی وایي وایي کله وایي پنځپيره له سپيره ده دوه نه ونی خیرات نه مانی وای سچ وایي وایي تب خپل کار مشن جاری ساته دخل کو دا بده ردو دا خبره دا وځي نه ما نه پرې ده اے دا سیاسي خلک شي دي کنه دا سې اسی دي دی په خلا قومونه کنزل کوي کوي کنه کوي ها ار وخت صدر باسي وزیر اعظم باسي وزیر باسي لیډر باسي چتی رشیور باسي د د تاسې داسي دا دا دا کړي څونه کنزل کوي او دي ته خپتانه خلا قومونه باسي کنزل کوي ودایو مقصد دا دا دا دا دی چې بس کورسه ناغز ظالم د کورسه له پاره کنزل د خزي د لور رسغني وای دی مړه او ته د الله د دین او دسه د جنت دफार انس غمي جنت له توس غمه هغه کورسې له جنت لو او دي کيده ت کنزل کنا په کنزل و کم شه الله تعالی سزا ورکي او سې عزت نه کمیږي دا دین بیان فسبرا لامایو قولوا پس پاغا کوه پاغه سواني یقولون چې دوی در پسی وای او علاج در ده چې الله تزانې زیکا تسبیحات وای احمد وای موس کا دا دایره دا پار دایره دا دا پار الله سره تعلق ضروریه تعلق مع الله وصاب بحب حمد ربی او پاکی باینا و پا حمد در رب بانده لگی او سا قبل طلوع شمس مخ که در خطو دنور قبل غروب مخ که در پریباتو دنور نا پینزو وقت و موضوع نو تا میشاره دا طلوع میشا شمس نمخ که سارنه غروب شمس نمخ که ماس بخینه و مازی گره و من آنا اللیل او په اطرافو د شپې کې او قات و دشپی که نماز فن و مخام شو <تصفح> با ویه وااف نهار او پهطراف در وې اس پخ نو شو لا الله ک د باارت تر ده چې ته الله راځ کې الله به پې خوشحاله والله او دیته ووي یو به الله سرط دا د سده بخورتهی یو د خلکو بد ورو پسې دویم الله سره تعلو تذبی هاات ځ ک کار بعدت پهې دعوت ک خیر برکت را ترقی بر بل دنیاتوبو مې اعلان نکې دای چې کله دنیادار شي نه کارته پاتې ش دانه شي دنیا سپیش دنیا کا وا د ضرورت خود د دنیا په سیدا سیمه کېږي چې تا خپل میشن او تحریک او کار او دعوت پاتې شي نندې رازیمه ولیانی نو نو بس اول کې به جذبه کې بیا د دنیا طرف ته داسې دا روان شي دنیادار بچی چې نه بیا درس او بیا مساله توحید او ورس پاتې نوې دنیا ته اعلان نکې ولاتا مدنانے کا او موک دوخ پليستر کې دی اعلاما حغه فائدو شينو تمطان به چې فائدو ور کړل د مونږ باغې سره ازواجن جوړه جوړ منهم ديتا یا من هم ازواج منهم هغه مالدار او ته ازواج په مننه مالدارو ته منهم دې خلقونه دې خلقو کې چې کوم مالدارو لا مونږ د دنیا زيبو زینت مال دولت ور کړلې نو دیتستر چرت سترګي و دینه کې چته وی عربس زخد الله دین بیانوم وګورا بین بیلنس میں تیار نشو جوړ نشو وګورا پلان کې دونه بینک بیلنس جوړ کو دونه موربه او رقبه واغس دونه پلاټونه دي دونه کورونه دي دونه دولت ته دونه ګاډي الله ویته مګورا ولی دا ټول زهرت الحیات الدنيا دانه مائش او دول د جنده دنیا دے لینا فنهم فی دیل پارشمون ازبای ش امتحان کو په دی باندې پدې کې امتحان دي او دا دی پزه ورز قرب بکا رزق دربستا خیرون ورده واب قوام شا اللہ بدل در کئی جنت یا د دنیا حلال رزق او سو کئی رزق نمورات قرآن دے دا معنم مفسیرین کئی ورز قرب بکا او قرآن دربستا خیرون بهتر دی واب قام شا دا لئے دا اعزاز خبر دا دا, دا دیر لئے دولت تے د قرآن مرد دولت نشتا وامرح لکا بسولا او حکم کوا پل تابیدار او خپل کور او علا ته دې به صلات دمانځ او تابیدارې دین واستبراله او خپل ملک کو سپدې لانا سالو کار اسقا تا نم ته پوس او سوان نګو د ریز ولی نحنو نارزو کو رزق وبد لمون در کو درې ذمہ داری زماره استادې مدارس دا د الله د دین بیان هغه ته پوس باندې کیه ورا قبت او به تر انجام د متقینانو لپاره ده متقی سوګ دې چې د دنیا د دا داسي مین د نواتو ځان بچ د الله د دی دین کارو <تصفيق> وقالو زجررس بیا وقالودي ولوله یاتینا بهلوله یاتینا بیاول را تل کوې مونږ ته په یو موجزهې رببي د خپل د طرف نه مجزهدي وک مجزدهمررات د دوی د دو خپل خواش مط مطالوي مطابق مجزه جواب اولم تاې تا ب نهتون ېدي راغلی دي ته د لالو مجزات د لایل ماغفی في سرلا په چې ص فون بهنو کې دویي تر را ته په خپل رسالت معجزه وخایق هغه چې زموږ د خوخي ته تو دې د مخینو صحیفو کې په تورات انجیل او صحیفو د پیغمبر د حقانیت نه لري بیان اکاثینه වලو ان اهلقناهم او پر چرتمه هلاکو دی بیاذابن باذاب سر من قبلی هی من قبله لقد قالوا ربنا وړلو انه ل ناوم او که چرمونږ حاله کړ دوي بیااعذاب پهذااب سره من قبلې مخک د رالو د قآو پ غمبر نه نوله قالو بیا بیا رب زمموره بلاله رسته ایلا نه تاولی راونه لږ مونږته رسولاً پ غمبر فنتته بهياتکه چې مونږ تا بداری د یاتون من قبلې لله ناخه مک مخېده دینا چې مونږ. مخکې د ذریل کې دو زمونږ وخه او مخکې د ش می دو زمونسممت لب دوی تر ته په خپل نبود دلوغاه اللهوي مخېنو کتابو کېول د پی غمبر حقانیت نه د راغلی سر نو پیغمبر می را ولیږ وې نم او کو رای ګلیې نه نو سباه قیامت کې چوګ راله پ غمبار د را تهرا لجههننمته دی غورځو پی غمبر خو به د رالی ګلی او که نه چېمونک ې صدایت ک کړی لوي د رو ل و ایو تا پیغمرا کلن حر اڈالو حر کس متربس انتظار کئی دخپل انجام فتربس و بستاسو میں انتظار کوئی کدی بازا برولی گی اللہ فستالمونا فزر چپوی با شیمانا صاحب سرات سویی چی سوگ دے ملگری دنیغی لار و من احتدا او سوگ دے پساملار باندی روان انسو